приїхала до новоствореної друкарні, тоді ще незнайомого маджаряна. І, дивлячись своїми зеленими очима в його вірменські чорні очі, переконала його купити все це за ціною, яку призначила сама. По розрахунку з поляками, вона поклала на свій рахунок перші сто тисяч, які знову вклала в папір. Ірина вперше дозволила собі піти в ресторан для власного задоволення, а не для бізнесових переговорів, лише тоді, коли на її рахунку було більше мільйона. Такі були її принципи. А точніше, древо, що жило в ній, диктувало їй трепетно ставитися до грошей. «Розумієш, мала?» – якось казав їй Маджарян. «У нашій країні з часів Русі торгівлею, гешефтом і в доброму і в поганому розумінні цього слова і тим, що тепер називається словом «бізнес», займалися греки, вірмени і євреї. Саме в них діловитість є справою десятків, а може й сотні поколінь. Це династичне чуття. А його ще часом називають інтуїцією. Але це не зовсім так. Це закладений на генетичному рівні тисячолітній досвід. Як українці землероби відчувають і люблять землю, як скотарі відчувають і люблять худобу, так ми, торгові народи, відчуваємо і любимо бізнес. Як землероб персоніфікує землю, як скотар ставиться до худоби, так ми обожествляємо бізнес і торгівлю. Ви, українці, дуже часто нас засуджуєте, вважаючи, що для нас гроші головне – так, головне, але не у вашому розумінні. Не в сенсі зажерливості. Ми любимо гроші, які працюють. От і все. У вас родить земля, у скотарів худоба, а в нас родять гроші. Вкладеш зерно і працю в землю, вона почне родити. Не вкладеш – не отримаєш урожай. Вкладеш гроші і працю в худобу – отримаєш приплід. Ні – сидітимеш бідний. Так само і ми вкладаємо гроші в справу і отримуємо результат. Наша любов до грошей – те саме, що ваша любов до землі чи скотаря до худоби. Для нас – Кількість грошей – те саме, що для землероба кількість землі, а для скотаря – худоби. Гроші Ірині приносив папір. Папір її годував, поїв, одягав. Коли й було погано на душі, вона йшла на котрись зі своїх складів, замикалася серед куп паперу і сиділа, вдихаючи ці запахи. Тут їй було затишно. Тепер вона може сказати, чому. Папір – це друге життя дерева, а Ірина Ревуцька – це друге життя Фріди. Подібно до того, як Мойсей Давидович, шиючи свої шуби, пам'ятав про духи звірят, з яких вони були пошиті, і мав свої шуби й шапки і зажив істоти. Так само Ірина завжди пам'ятала про дерева. В її бізнесі був не лише папір, а й дерева. Якщо її колеги по бізнесу купували нерухомість, традиційну, орну землю, будинки, задля того, щоб насолодитися цим, або ж мати Хосен уже зараз, ну, принаймні, за життя, Ірина вкладала гроші в ліс. Вона саджала нові дерева, які виростуть у густий ліс із грибами, ягодами, папороттю, птахами, павучками і зайцями через десятки років. Альтруїзм, Боже, збав. Зберігаючи і вирощуючи ліс, вона спокутувала свою грішну любов до паперу. Ірина елементарно знімала стрес, адже вона сама була жінкою-древом. І так хотілося, щоб один із посаджених нею дубів перетворився на світове креслате дерево, на якому б у великому гнізді сиділи святі Кузьма й Дем'ян, божі цілителі. Як було намальовано в старій верменській книзі її дитинства. Довгими вечорами, коли вона малою лежала вдома хвора, до неї навідувалася тітка Каріна Варданян.